Ліна з врятованою дівчинкою поспішала за ним. Їх обступили гори, а бабіч люті потоки, а позаду за мчав, чав, переслідуючи їх, багатоголовий смерч дракон, дихаючи пилом курєвою і кришучи страшні горкотливі блискавиці. А потім непритомність. Коли Славко прийшов до тями, він знову був на палубі корабля поряд з Нанті. Дівчинка знову така, як раніше. Ліна щезла. Хлопець тривожно глянувся, все ще не розуміючи, де він і що сталося. Нанті підтримувала хлопця. «Що зі мною було?» Дивуючись, запитав Славко. «Ти подолав шлях казки, озвалася дівчинка, і не зрадив їй, а діяв як герой». «Ти врятував мене, Славко! Не пожалів себе, щоб жили твої друзі!» «Аліна?» – зітхнув хлопець. «Чому я бачив її? Вона ж не любить мене! Вона стала зла і недобра!» «Не поспішай судити друзів своїх!» – сумно мовила Нанті. «Часто прекрасне заховане глибоко в їхньому серці. Треба бурі, треба каски, щоб вийшло назовні!» «Не забувай цього, Славко, не забувай!» А тепер ходімо. Ніби не зрима рука обрізала бурю, грозу, Щезло море, корабель. Вони знову стояли на горбах, Дивилися на далекий Дніпро. Це був знайомий земний краєвид, Хатки між багряними деревами, димок над дахами, Журливі гудки проплавів над луками. Нанті мала на собі Білу вишиту сукню, бліде личко було по земному утомлений чомусь печальне. Сонце заходить пора, сказала вона. Куди? не збагнув він. Ти забув? Я знову стану квіткою. Нанті, печаль тисне моє серце. Такі дивати відкрили мені, але ще чогось не хочеш сказати. Що я можу зробити для тебе, для вас? Чого ти ждеш від мене? Ходімо, Славку, ходімо. Теплий пісок співав під ногами. Лози ласка торкалися обличчя, живицею пахтіли сосни. Ніби все те саме, але й тут у знайомому світі Славкові ввижалися зміни. І він ніколи не забуде того дивовижного потоку Єдності і любові, Який зв'язує спільну мелодію людей і рослини, Птахів і далекі зорі на шляху казки. Розлука. Багряні промені сонця торкалися верховіття дерев. Над лісом затихав гомін дня. Осінь сумовитим пензлем малювала на кущах, на деревах, пишні, пурпурно-золоті шати. Діти йшли під тим святком склепінням мовчки в задумі. Нанті все поривалося вперед. Славко ледве поспішав за нею. Чому вона так зненацька змінилася? Спохмурніла, збентежилася. Ось уже видно хатинку. Дівчинка на хвилю зупинилася, уривчисто сказала «Біда». «Що сталося? Хучий!» «Я нічого не збагну. Я бачу, відчуваю». З ганку хатини стрибнула якась постать. Злодійкувато озираючись, метнулася до воріт. В руках у неї щось мерехтіло. Славко пізнав онопрія. Затинувся за ним. «Стій!» – закричав він. «Стій, кажу тобі!» Він догнав Прі за тином, схопив за сорочку. Той вирвався, отбриковався, щось тримаючи в руці. «Ти чого лазив до хати?» – закричав слабко. «Вони ж відьми!» – огризнувся Прі, ненависно дивлячись на хлопця. «Я вирішив глянути, з ким це ти там дружиш. Мене Ліна підбила. Ге! А там нікого!» — Лише квіточка над столом. — Так я її... — Квіточка? — схвильовано скрикнув Славко. — Дай сюди. — А я її опиньок. Пріс замахнувся десь біляганку, відчайдушно закричала Нанті. Спалахнуло примарне блакитне полум'я. Воно пріс лякався, кинувся в кущі над розбитою квіточкою. З'явилася бабуся, вона тяжко застогнала. Потім ветхе тіло її розстануло, і перед Славком виникла постать високої красуні з фіолетовим вінком на чолі. Її оточував вихор вогню, каскад ніжно-зелених кіс спадав до пояса.